У клубі веселіше, ніж де інде. Дев'ятий вислів «Так і знай, що заміняють» на «Можна бути впевненим, що так і знай, що буде дощ». «Можна бути впевненим, що буде дощ». Десятий вислів «Гострий на язик, кровне близня, слово дотепний». Дивись, який гострий на язик. Дивись, який дотепний. Одинадцятий. Слово «знай» – близня слів «безупинно, безперестану». Дівчата «знай» співають. Дівчата беззупинно співають. Дванадцятий. Вислів «хай там як» заміняють на як би не. Хай там як вороги скачуть, нічого не зроблять. Як би вороги не скакали, а нічого не зроблять. Тринадцятий. Вислів «і з цього не буде діла» заміняють на це абсолютно безперспективно. З тупого шила не буде діла. тупе шило – абсолютно безперспективний інструмент. А тепер пригляньмось до наших близнят у невеликому тексті. Перший. Багато важило і те, що вона жила своєю головою, нікого не брала під своє крило і з усіма була проста. Як на інших, то і їй не слід було б держати себе так. По-дурному це все. Гострий на язик вуличне інформбюро, знай, приконувало всіх, хай там як, вона старається, того всього не буде діла. Другий, велику роль відігравало і те, що вона була самостійною людиною, нікого не брала під своє покровительство і з усіма трималася просто. Згідно з поняттям багатьох, то їй не слід було б поводитися так. Це все не дасть жодних результатів. І дотепне вуличне інформбюро беззупинно переконувало всіх, як би вона не старалась, її старання абсолютно безперспективна справа. Прочитавши обидва уривки, ми ще доходимо висновку, що ніколи не зле, вивчаючи літературну мову, прислухатись і до гомону вічно свіжого джерела, яким є жива народна мова. Не туди птиця сіла. Здається, між словами птиця, птах, птаха чи пташка нема особливої різниці. Ці вони позначають пернатих істот, яких ми бачимо в природі і побуті. Проте, коли я прочитав заголовок вірша «Птиця твоїх бажань», де мовилося про журавля в небі, і було запевнення, що птиця буде твоя, птиця твоїх жадань, мені вчулася якась невідповідність між образом і об'єктом. Інша річ, коли б я прочитав цей заголовок і прикінцеві слова в якомусь гумористичному творі, де автор виводить не на жеру, що тільки й мрії про жирні гуси, індики, качки, кури, там такої невідповідності не відчувалось би, бо під словом «птиця» ми, звичайно, уявляємо свійське птаство. Тетереві хаті патрили птицю та поросята, нечуй левицький. або глузливий чи іронічний вислів «що ти за птиця, ти ягня» – глібов. Не дарвай народна приказка, каже «синиця не птиця». Загальна назва, що охоплює всі різновиди пернатих, є птах-птаха. І співав би, і жив би, як той птах крилатий. Грінченко. Кінь, як птаха пролетить, Руданський. Від цих слів утворились похідні птаство, а не птиць. Таство весело, що питало, кримський.